وصيكم وإياي بتقوى الله لقد فاز المتقون عباد الله النجاح في الحياه مطلب كل انسان وسعاده في الحياة مطلب كل حي نغزاكم ketika baada ya himidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inakuhusieni vile vile na yusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika imani mafanikio katika maisha ni hitajio la kila mwanadamu lakini kuwa na furaha katika maisha vile vile ni malengo ya kila mwanadamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam rasma lana thulathiyati an najahi fi dunya wal akhirah. Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametucholea pembe tatu za mafanikio katika maisha yetu ya dunia na maisha baada ya maisha haya kupitia hadithi ambayo ni ghaziru fawaid hadithi ambayo imebeba faida nyingi na hakuna ajabu katika hilo fakad utiya sallallahu alayhi wa sallam jawami alkalim mtume alayhi salatu wassalam allah alimpa uwezo wa kuyasema maneno machache yaliyobeba maana kubwa sana katika maneno yake mafupi mtume sallallahu alayhi wasallam ametuonyesha waziwazi njia za kufikia mafanikio katika maisha yetu lakini kuwa na furaha katika maisha min khilali kalamihi kupitia maneno yake mtume sallallahu alayhi wasallam mafupi ambayo itakuwa ndio unwani ya hotuba yetu ya leo ihris salaama yamfauki wasta'in billah wala ta'jaz daima katika maisha yako muislamu pupia mambo ambayo yana manufaa na wewe lakini katika pupa yako wasta'in billah taka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tuajaz ta lakini katika maisha yako usiwe na tabia ya kutengeneza ajizi ukayafanya mambo kuwa ni magumu ukayafanya mambo kuwa ni muhali mambo haya matatu ndugu zangu katika iman katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi sallam wameyataja wanawazuoni kwamba Ndiyo sababu za mafanikio lakini vile vile ndio sababu za furaha katika maisha ya mwanadamu. Ayuhal mu'minun Allah Daima Muislam pupia ala ma yanfauka yale mambo ambayo yana manufaa na wewe yale mambo ambayo una faida nayo yale yasiokuwa na manufaa na wewe achana nayo. Usijishughulishe na mambo ya watu. Usijishughulishe na kuangaikia mambo ya watu kwa sababu hayana manufaa na wewe. Utapoteza muda wako mwingi lakini hayana faida na wewe. Lakini unapoteza umri wako. ndugu zangu katika imani, anatuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia hadithi hii, kunako alhirsa ala ma'alil ahdaf kwamba muislami yatakiwa awe na malengo makubwa malengo ya juu katika maisha yake katika ibada vile vile uwe na malengo makubwa katika ibada katika maisha yako na kuyahangaikia maisha uwe na malengo makubwa haya ndiyo maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam waj'al li hayatika hadafan lakini muislami yatakikana maisha yako uyawekee malengo Lau ukijiuliza nafsi yako, mahi ya ahadafuka fi hadi haya? Malengo yako ni yapi katika maisha? Kama utakuwa unakwenda bila malengo, hauna malengo katika maisha yako, hakuna malengo ya umri wako basi hakika wewe umepata hasara. Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'ani anatupigia mfano unaoziamsha akili zetu. Anasema Allah tabaraka wa taala afa yamshi mukibban ala wajihi ahda Amayeemshi sawiyan ala sirati mustaqim Hivi ni kweli yule ambaye anatembea katika kutembea kwake ameninamisha macho yake chini haoni kilichoko mbele yake hajui kuliani kwake wala kushotoni kwake kuna nini huyo atakuwa ameongoka kweli Amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim amma yule aliyongoka ni yule ambaye anatembea katika njia iliyonyoka. anaona wapi anakwenda na anatambua malengo yake katika safari yake Muislam ame ana... <tumye> sallallahu alayhi wa sallam ayuha almuslim ihris ala ma yanfauka fal hayat qasira Uwe na malengo katika maisha yako kwa sababu maisha ni mafupi. Lakini pupia yale ambayo yana manfa na wewe kwa sababu maisha ni mafupi. Kama utasema bado wewe ni kijana, tambua kwamba ujana unafatiwa na uzee. Lakini kama pengine unaona afya inaruhusu, tambua baada ya afya inatishiwa na maradhi. Kila aliyekuwa na afya ni mgonjwa wa kesho. Kijana wa leo ndio mzee wa kesho. Mtume عليه الصلاه والسلام ametufunza kuzitumia fursa lakini ametufunza tuwe na pupa katika yale ambayo yana manufaa na sisi badala ya kushughulika na yale ambayo hatuna manufaa nayo Ndugu zangu katika imani Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah ana maneno yake mazito anasema Ma nadimtu ala shay'in nadami ala yaumin ghurbat shamsuhu naqasfihi ajali wala lam yazdad fihi amali Asema Sijapatapo kujuta zaidi kuliko ninavyojutia siku ambayo jua lake limezama manake siku imemalizika lakini kuzama kwa jua naqasfihi umri ndani ya siku hiyo umri wangu umepungua wa kuishi hapa duniani lakini umri umepungua wala miyizdadi fihi amali. Hakuna nilichongeza katika amali yangu. ni watu ambao waliishi na malengo. Wanajua wanakwenda wapi lakini wanazitumia fursa, fursa ya umri ambayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake anajua ni lini unamalizika. Tunazo fursa madada bado tunapumua lakini ni fursa ambayo wakati wote inaweza ikachukuliwa wakati wao wote inaweza ikamalizika lakini hatujui ni lini Ndugu zangu katika imani ihris alaama yamfa'u daima kuwa na pupa katika yale yenye manfa na kwa sababu man haris alaama yamfa'u yule atakayeweka utaratibu wa kuwa na pupa katika yale yanayomhususu yale ambayo anayapatia faida ishtaghala bil a'malil akthari ajra utamwona daima anashughulishwa na matendo ambayo yana malipo makubwa hata katika ibada zake anachagua ni ibada gani ina malipo yaliyokuwa makubwa ndio inakuwa na kipaumbele na hivi ndivyo alivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kanu yas'aluna rasulullah fi fima fihi al-amal wa yas'aluna rasulullah an afdhali al-a'mal masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wakimuuliza Mtume kunako bora ya matendo Sio matendo tu afdhalul a'mal matendo yaliyokuwa bora chukua mfano alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ya rasulallah mal islam ewe mtume wa allah nieleze uislamu ni nini nataka kujua uislamu tume alayhi salatu wasallam akamwambia an yes, tuslima qalbaka lillah Uislamu ni wewe kuusalimisha moyo wako kwa Allah tabaraka wa Taala kikamilifu. Ukajisalimisha kwa Allah kikamilifu kisha wa anyaslama almuslimuna min lisani Na uislamu ni pale ambapo waislamu wenzao wanasalimika na shari za ulimi wako na shari za mkono wako. Huo ndiyo uislamu. Ndugu zangu katika imani Jipime kwanza katika maneno haya. Ulimi wako, Waislamu wenzako wanasalimika na ulimi wako. Waislamu wanasalimika na shahari za kinywa chako na shahari za mkono wako. Kama hakuna haujaingia katika tafsiri hii ya Uislamu alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha yule bwana hakutosheka akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, fa ayul islam afdal? Ya Rasulullah kama Uislamu ndiyo huo basi ni kipengele gani katika Uislamu kilichokuwa bora zaidi Mtume عليه الصلاه wa salamu wakamwambia al-Iman Katika Uislamu kipengele muhimu ni Iman Kwa maana tunakwenda katika daraja unaanza unakuwa Muislam lakini kisha unapanda daraja unakuwa Mu'min alafu kuna daraja ya juu kabisa mbayo ni Ihsan Alipoambiwa huyu bwana ndani ya uislam kipengele kilichokuwa bora zaidi ni iman akamuuliza tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia wa iman na hiyo imani ni kitu gani ya Rasulullah Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil baada maut Asema iman ni kumwamini Allah tabaraka wa Taala. Unaamini uwepo wake, unaamini kwamba ye ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo. Lakini unamwamini Allah Subhanahu wa Taala kwamba peke yake ndo anastahili kuabudiwa pasi na kushirikishwa na chochote. Lakini imani yako kwa Allah vile vile umwamini Allah kwa majina yake na sifa zake zilizo kuwa tukufu. Hadhal iman billah. Hii ndio muktadha wa imani ya kumwamini Allah tabaraka wa Taala kisha unowaamini malaika na mitume wake na uamini kwamba kuna kufufuliwa baada ya kufa ndugu zangu katika imani mambo haya ambayo ni nguzo za imani yana matunda yake katika maisha ya muislam walahi muislamu ambaye anaamini imani ya yakini kwamba atafufuliwa na atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atachunga matendo yake ataikagua miamaa yake atachukua tahadhari na siku ya kurejeshwa na kusimamishwa mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala Huyu bwana muulizaji hapo anamuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم fa imani afdal Kama imani ndiyo hiyo nieleze kipengele muhimu kilicho bora zaidi katika iman Mtume sallallahu الله عليه وسلم akamwambia alhijra Ndani ya iman pamoja na nguzo zote hizi za iman kipengele muhimu katika imani alhijra ni mtu kuhama akauliza wama alhijra. na kuhama ni nini ya rasulullah qal an tahjura sua kuhama ni wewe kuyahama mabaya uyahame madhambi uyahame maovu pamoja na kuhama kutoka katika mazingira ya mambo yaliokuwa maovu Allah, muislamu ambaye Daima ni mwenye pupa kwa yale ambayo yanamnufaisha yeye, kwa yale ambayo ana maslahi nayo katika dunia yake na dini yake. Yabda bi nafsihi, anaanza na nafsi yake, wa yuslihu wakula wa kulli ma la ya'nihi la yughnihi. Anaikagua nafsi yake daima, anaitengeneza nafsi yake, na kila yasiomhusu hana shida nayo, hayamshughulishi anaachana nayo, huyu ndiyo Muislamu ambaye anaishi maisha ya kutazama mambo ambayo yana manufaa anaye na anakuwa ni mwenye pupa nayo ndugu zangu katika imani ihris ala ma yanfa uk billahi wala taajaz wasia huwa mtume sallallahu alayhi wasallam yapupie yenye manfa ana lakini katika pupa yako istaim billah kwa sababu vyovyote itakavyokuwa pasina msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hauwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Allah tabaraka wa Ta'ala na ndiyo maana Allah tabaraka wa Ta'ala ametufundisha katika ibada zetu tunaposwali tunamuomba atupe msaada katika mambo yetu yote. Tunasema ihdinasia iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in Peke yako Mola wetu tunakuabudu na peke yako Mola wetu tunakutaka msaada katika kila jambo katika vipengele vya maisha yetu. Astaghfiru Rabbakum innahu kana ghafara. <clears throat> Ayuhal muslimuna ibadallah. Ihris ala ma yanfa'uk pupia yale ambayo unayapatia faida yana manufaa na wewe katika dini yako na dunia yako wasta'in billah na utake msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tuajaz ta na jiweke mbali na kushindwa ya swala la ajizi liweke mbali katika maisha yako ndugu zangu katika imani hadithi hii ni risala kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni wasia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya wasia huu anatuhusia asayu waljidu fil amal anatuhusia mtume sallallahu alayhi wasallama kupambana lakini anatuhusia mtume sallallahu alayhi wasallama kuwa na juhudi katika kupambana katika kufanya kazi muislamu uwe na juhudi katika mambo yako ya kidunia usiwe ni mtu unafanya tu ili mradi la uwe na malengo lakini vile vile uwe ni mwenye kupambana kama ambavyo vile vile uwe na malengo na ahira yako na uwe ni mwenye kupambana wala taajaz wala usiwe ni mwenye kushindwa usiwe ni mwenye kujikatia tamaa usiwe na tabia ya kuwa goigoi goi. Tazameni Mtume sallallahu Alaihi wasallam anavyotufundisha kuwa na malengo makubwa hata katika dua pale unapoomba janna Mtume alayhi salatu wasallam anatuambiaje idhasaltumullaha aljanna fasaluhu alfirdausa alaa pale unapomuomba Allah pepo omba Firdaus ambayo ndiyo ala aljinan. jinan anatakiwa awe na malengo makubwa akamalizia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wala tajaz wala usiwe ni mtu mwenye ajizi kwa sababu ukifungua mlango wa ajizi umeiambukiza nafsi yako uzembe umeiambukiza nafsi yako maradhi yaliokuwa mabaya lakini umefungua mlango wa shaitan. ndio maana katika dua za mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo alikuwa akiziomba alikuwa akimuomba Allah tabarak wa ta'ala anasema ana Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazan wal-'ajzi wal-kasali wal-jubni walbukli, wa mambo yaliokuwa mabaya kabisa e mola wangu nakuomba unikinge kutokana na mawazo na huzuni baadhi ya waislamu wamechagua kuishi na mawazo daima mtu yeye amekaa na lalamika hajishughulishi amejaliia mawazo kama ndiyo ufumbuzi wa matatizo yake mtume sallallahu alaihi wasallam alimuomba allah mkinge na mweke mbali na huzuni na mawazo lakini jambo lingine anamwambia allah wa bika min al-'ajzi wal nikinge Mola wangu na tabia ya kushindwa shindwa tabia ya kuweka ajizi na mikingamo mbele ya mambo yako unajiwekea mwenyewe vikwazo tufanye ili, a utaweza wapi bwana aya mambo yana wenyewe bwana jambo fulani hayo kazi ngumu bwana si katika tabia za muislam wala ta'ajuz usiwe ni mwenye kushindwa mtume sallallahu alaihi Ana muomba Allah amkinge na tabia ya kushindwa wal kasal na tabia ya uvivu si katika tabia njema wala sio katika tabia za Uislam ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akimuomba Allah amkinge na uvivu na ametufundisha dua hii tuisome mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema wa a'udhu bika minal bukhli wal -jubni. nikinge mola wangu na tabia ya ubakhili na tabia ya uoga wa ghalabat ad wa qahri ni kingi wangu na unilinde na tabia au na hali ya ku kuandamwa na madeni ni jambo moja baya sana nguzo zangu katika imani hadithi hii ya kwa ufupi wake ndani yake mtume sallallahu alayhi wasallama ametuonyesha njia za mafanikio katika maisha yetu ametuonyesha njia za furaha katika maisha yetu wallahi kama utashikamana na mambo haya matatu anayotuhusia mtume daima ukawa unashughulishwa na mambo yanayokuhusu mambo yenye ya manufaa na wewe ndiyo mtume anatuambia min husni islamil mar itarku mala yani katika tabia njema za uislamu katika uzuri wa uislamu wa mtu ni kuto kujishughulisha na mambo yasiyokuhusu lakini wengi miongoni mwetu illa Allah. Watu wanaweza kukaa wakachukua muda wao mwingi Wanamzungumza fulani na ilan akipita fulani na kuwa ndio hadithul majalis. Hawana kazi ya kufanya zaidi ya kuwasema watu. Nasallu Allah salaama Ukijipamba na sifa hizi kama Muislamu ukawa ni mwenye pupa katika yale yanayokunufaisha na daima ukawa ni mwenye kumtaka msaada Allah katika upambanaji wako na ikawa hakuna ajizi mbele yako Hawi ni mwenye kushindwa hapana shaka utaambulia mawili hayo aliyotaja mtume sallallahu alaihi wasallam utaipata furaha katika maisha yako na utakuwa ni mwenye kufanikiwa tunamuomba allah subhanahu wa taala atujalie katika wale wanaosikia na wakafuata yaliyo kwa mazuri sallu ala nabiyyikumul karim fakad amarakum allah bidhalika haythu qala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفجور والعصيان وجعلنا من الراشدين